Jag heter Anna Herdi och jag är chefredaktör för Flamman och med mig idag så har jag Vänsterpartiets riksdagsledamot Norsi Dadgostar. Och kanske också den man får anta är den som kommer att bli Vänsterpartiets nya partiledare. Välkommen Norsi! Tack så mycket Anna! Hur mår du och är du symptomfri? Ja men än eh, Än så länge. Än jag... så länge började känna mig lite snur i morse men nu tycker jag att jag försvinner inte vi får se <laughs> det är, man, man pendlar, man är väldigt jag känna. Ja, precis. man ja, känner jag efter vet. väldigt mycket jag håller med, jag har samma så att jag jobbar ju nu hemma eh, för att inte smitta eh, någon, ja, men det låter helt bra, helt jag har också goda förutsättningar att göra det mm, det, är, men... det är tur att man har det så bra ja. Vi ska väl bara säga att du och jag har ju jobbat tillsammans tidigare ganska mycket. Både i Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster och som kommunpolitiker i Vänsterpartiet Botkyrka. Bara så att eh, lyssnarna vet eh, det vi vet. Mm. Mm. Men nu har vi inte jobbat ihop på ganska länge. Nej, så att nu, känns nu har ju du varit oberoende precis. radikal. Och jag beroende tag och du har varit väldigt beroende radikal. Så det är, ja, precis. Det är bra, eh, du vet alla det. Men jag tänkte att vi skulle prata om coronapandemin. Vad säger du? Eh, det finns ju en del att säga. Eh, och du skrev i förra veckan en krönika i feministiskt perspektiv med rubriken Plötsligt vill ingen prata högerpolitik. Och det som jag uppfattar av den här krönikan är att den här borgfreden som medierna gärna beskriver det som alltså att alla partierna nu slutar upp bakom regeringen och så. Att det egentligen inte är någon borgfred utan att högern snarare har gett upp. Kan man tolka det så? Okej, vad? Kan du förklara lite De har väl medierna? inte gett upp riktigt, men... Jag tycker ändå att det är, blir allt svårare att föra fram de här idéerna om att det är viktigt med just-in-time-system att man ska privatisera och konkurrensutsätta all välfärd. Att det är framkomligt. Det blir allt mer... Och man märker ju nu varför det är så dåligt med den typen av principer och varför vi vill ha ett offentligt system som har luft i systemen liksom. Vad menar du med luft i system? Alltså, vi har ju haft dessa nämligen tycker jag, där vi vill där man har haft en inställning att även det offentliga måste likna företagen mycket mer. Där man ska slimma så mycket som möjligt, ingenting ska kosta någonting och vi ska bara räkna pinnar. Alltså vi ska mäta och väga varje sak vi gör i vardagen. Och på det sättet ska vi liksom kartlägga effektiviseringen på alla sätt. Jag tycker Nu märker man ju att det funkar inte. För det innebär ju också att det blir väldigt mycket visstidsanställningar. Det blir personer som saknar utbildning. Till exempel i äldreomsorgen. För det är inte kortsiktigt lönsamt att utbilda personer. Det är inte... Kortsiktigt lönsamt att anställa människor på heltidsanställningar. Det ger inte här och nu äh, saker och ting. Och då tänker jag att äh, nu märker vi ju varför det. Det är inte kortsiktigt lönsamt med beredskapslager till exempel. Mm. Av livsmedel och äh, läkemedel. Mm. Och därför kunde man likadant sälja ut då apoteket. Och så struntade man i att vi hade världens bästa... Och mest välutvecklade läkemedelslager. Eh, och vi hade ju massa respiratorer och sjukvårdsmaterial i våra beredskapslager. men det var inte lönsamt kanske då. Nej men nu märker man att allting handlar inte om de här eh, exakta kvartalsrapporterna. Utan samhället måste ju fungera även på sikt. Och där tycker jag att det märks också sjukvården då. Där man har dragit ner så mycket på personal och mm. på vårdplatser till exempel. Vi mm. har ju jättefå vårdplatser i förhållande till om man tittar ut över de andra europeiska länderna. Mm. Inte bara intensivvårdsplatser. Varför var det dåligt? Jo, därför att kommer den pandemi till exempel så har vi inga luft, luft i systemen och det blir panik. Mm. Uh, så det är någonting här. i Alltså vad är det att vara människa? Är det att vara lönsam precis hela tiden? Eller är det att vi ska kunna vara trygga? Att om det händer saker och ting så måste vi kunna hantera det tillsammans. Mm. Och nu menar du att högen vill inte gärna prata om det som har varit deras käpphästar? Liksom? Lite tycker jag ändå. att Det har ju varit mycket prat om att hur viktigt det är med privata kliniker i våren till exempel. Mm. Eh... Man har ju försökt ändå säga att unga människor vill helst ha visstidsanställningar. För de är så härliga i sinnet. Men nu märker ju alla då som har de här visstidsanställningarna att det går inte att vara sjukt då. Mm. Eller hur? För då får man ingen sjuklön. Den här karensdagen vi har tagit bort är ju till för helsidsanställda. Mm. Så då kommer ju de till jobbet ändå fastän de är snuviga för annars kan ju inte de betala sina räkningar. Mm. Så de här vistelsanställningarna som finns på äldreboende och hemtjänsten, tänker jag, mm. de blir inte tillräckligt hjälpt av att vi fick bort karantän. Mm. Uh, och nu förstår man då varför det är bra. Men heltid till exempel, mm. kanske mer påtagligt. Mm. När man det... inte får pass och inte får sin sjuklopp. Jag såg att igår i debatten så var Kristdemokraternas Jakob Forsmed var väldigt upptagen vid det här med att korttidspermitteringarna inte gäller eh, visstidsanställda. Eh, eller var det det? visstidsanställda eller liksom ja men timmissar liksom. Eh, att man då, de blir helt utan. Man kan inte korttidspermentera det. Det kändes som en som en skev liksom, omsorg från, från KD. Jag har inte förstått vad det innebär att ha anställning på timmar. För då är man ju inte schemalagd. Då är det ju som att varje nytt pass är en ny anställning. Mm. Och då anledningen till att man inte vill ha det är ju för att man blir löst kopplad till en arbetsplats. Mm. Och då kan man inte permittera på det sättet. Mm. För då jobbar man ju inte där mm. egentligen. Mm. När man har avslutat sin timma så har man jobba på den här arbetsplatsen. Mm. Så jag förstår inte riktigt hur hon tänker. Det är därför vi inte vill ha de här mest lösliga allmänna visstiden. För den gör att människor omfattas så lite av trygghetssystemet runt omkring. Mm. Och permittering blir ett ännu ett... Det tecken på att det, det når inte fram, liksom. mm. tycker jag. Mm. Uh, och där behöver ju de som styr Stockholms kommun– –och har ansvar för äldreomsorgen i Stockholm stad– mm. –då måste ju de sluta anställa människor på allmänna viss mm. Men Och det är väl det som också sker nu– –att man eh, i alla fall tillfälligt då, eh, heltidsanställer en massa människor. Jag det är ju väldigt bra mm. och det är ju bra om de privata gör det för mm. eh, Stockholm har ju inte lärt sig av andra delar av landet. Mm. Vi är väldigt eh, dåliga här mm. för att vi har väldigt många privata hemskriktförare mm. som har businessanställningar. Och även munerna här har ju jättemånga timmanställningar. Mm. Dandery till exempel såg jag har ju nästan hälften av sina anställda i äldreomsorgen. Och de är väldigt utsatta av corona. Mm. Mm. Det är... en Äldre befolkning också i Danmark. Ja, precis. Mm. Så det är en dålig cocktail. Mm. Ja. Jag tänker att vi ska hålla oss kvar lite vid högen och det som ändå <coughs> händer där. För jag tycker det är lite spännande till exempel att se hur Timbro, de första veckorna Liksom, när alla lite yrvaket försökte förstå vad som hände och försökte hitta sina positioner jag tycker generellt sett att det är ganska eh, härligt när ingen kan vara så tvärsäker på något för att det är liksom ett, ett helt nytt läge Men, eh, och då var det mycket så från Timbro kolla här, all den här mänskonsten om vi, om vi inte har den då hade vi, då hade vi inte hamnat här hade vi haft många fler sjukhus i <laughs> ja, Nej men, men jag tycker, eller det säger vad säger det, vad tycker du att det säger om, om den delen av högen om man säger liksom timbr den som ska vara liksom den intellektuella spjutspetsen på något sätt. Men de är väl livrädda för att prata om ekonomisk politik mm. och vad det är som behövs då för att få tillbaka alla de här vårdplatserna och det som Stockholmsregionen gör är ju en total katastrof. Mm. Alltså de vill väl rikta blickarna mot något annat. Mm. Antar jag. Mm. Eller ja, vad det är så du? man kan, kan tolka. Ja, men jag tror också att det är, eller liksom, de menar, har liksom inga svar. De har ju bara sina gamla lösningar. Ja, och de är, det är ju helt uppenbart inga lösningar. Och det är fortfarande varsel. Mm. Alltså på Stockholms sjukhus mm. idag. Mm. Var kommer de varsla, ligger varseln kvar- Mm. För att bli av med läkare och undersköterska. Och Svenonius eh, sjukvårdslandsningsrådet har startat en fond då, som man ska kunna donera pengar till. Nu tigger hon pengar ja. av mm. Stockholm mm. för att få ihop till sina konsulter. Då, anta. Mm. Det, det ska, var, det det ska gå till grädde inte... på moset, som man säger, till vårdpersonalen. Alltså jag... Man får donera Så... upp till en miljard, tror jag det var. Hon sa. Är det sant? Mm. Det... Det är liksom billig gamingkaraktär. Alltså jag måste det här det här är jag osäker på den här sidan. <laughs> miljon, det har mycket pengar. <laughs> ja, ja. det är ganska äckligt faktiskt mm. att de börjar göra välgörenhet av våran välfärd. Mm. Alltså det ger ju helt fel signaler. Mm. Det handlar de om att skatten är ju på mig. med ja. Ja, då har man pengar så hör man skatten. Mm. Och då är det ju bra om man använder skattepengar till att anställa människor. Det, det känns ju som en viktig poäng i den mm. här krisen att Svenonius inte ska få komma undan på något sätt. Ja, men det är väldigt viktigt tror jag att vi mm. blir av med Moderatstyret i regionen mm. efter den här mandatperioden. För det är en total katastrof. Mm. Och det hjälper har ju inte hittills hjälpt att det har varit en total katastrof som har vunnit ändå. <laughs> Så man får, de är liksom Trump i Sverige- så man får försöka hitta ja, en nej, lösning men... hur man kan <laughs> jag tycker liksom den här sjukdomen har ju då dragit hit av alperna resenärer mm. som har bott i Stockholmsrådet och sen har de då, när de har fått panik och märkt vad det är för slags sjukdom då har de åkt ut i landet i sina sommarstugor. Och skyddat sig. Mm. Uh, så det ger ju inte en så bra bild av stockhommarna just nu. Tror jag. Den här sjukdomarna. Nej, nej det kan man säga. I alla fall uh, den övre delen mm. Mm. av kapital. Mm. Jag tror att det var Jonathan Högge som pratade om i... i um... Stormens utvecklingpodden om det enorma Aha. Stockholmshatet som finns i Skåne. Jag tror också att det väller fram nu. Och mm. jag kan ändå köpa också att de, den välfärd vi har byggt upp här i Stockholm den är ju väldigt svag då, mm. i och med att det är helt mm. privatiserat. Mm. Så ser det ju inte ut i resten av landet. Mm. Är, vi det, är det det största oss... misslyckandet under den här, med den här strategin? Är det att man fick in smittan på boendena. Och vad hade kunnat göra att annorlunda, tycker du? Uh, nej, men jag, jag, jag, det enda jag funderar på som lekman, mm. jag är ju inte expert på något mm. sätt. Det är ju hur alla som har total lockdown på hela samhället, de måste ju ändå öppna upp någon gång. Mm. Så det kanske som att vår strategi är så annorlunda än alla andras mm. Mm. jag vet inte om jag tycker jag tycker den här diskussionen som har varit är lite svårt att tycka att det är så stor skillnad. det är ändå mer effektivt tycker jag att uh, uh, försöka förhindra människor från att gå till jobbet strukturellt, alltså att ta bort karensdagen och uh, uh, höja A-kassan och så, mm. är ju bättre än att tro att man ska kunna placera ut en polis Mm. konstapel mm. i varje höghus och brotta mm. ner folk som mm. måste gå till jobbet för att mm. försöka sig. Mm. Uh, så de här sprövliga är ju, menar jag mest mer effektiva mm. än att försöka göra en polisaka av det. Mm. Typ, uh, Vilket jag förstår att man måste om man inte kan vara hemma eller om man har ingen a mm. uh, Sen är det ju typ en mjukare stil men... Oh. Nu verkar ju alla öppna och börja öppna upp igen. Mm, mm. Så då får man ju se vad som händer. Mm. Uh, men jag, jag tycker ju... Alltså, jag tror att det är svårt att förstå för alla som inte bor i Stockholm. Hur privatiserat allt är i Stockholm. Mm. Alltså vi har hundra privata välfärdsföretag. Eller förlåt, hemtjänstföretag. Mm. I Stockholms uh, kommun? Bara i Stockholms mm. kommun. Det är absurt alltså. Mm. Jag förstår inte ens hur det går till. Om man tänker... Vi, vi har ju en för detta gemensam hemkommun i Botkyrka. Eh, där har man ju en, fram tills företag sen i alla fall försökt ha ganska mång, eller ha kommunal hemtjänst bara. Eh, än så länge så ser väl siffrorna längs röda linjen inte så farliga ut. Men det återstår väl att se. Men eh, tror du att det har en, en större effekt eh, att, att man har att man inte har privata utförare. Men nu, nu försökte de väl privatisera det också mm. i Botkyrka mm. de med det när de började samarbeta med liberalerna. Mm. Jag tror bara att det är lättare att samordna eh, om man har en kommunal aktör det är ju så att ska du ha eh, skyddsmaterial och så, mm. så kommer de här små hemtjänstföretagen inte ha det på lager. Mm. De kommer inte ha musklerna att köpa in det i stor mm. skala tror jag. De kommer alltid alltså i någon mån vill jag prioritera mer att ha rutiner och eh, utbildningsinsatser riktade till sin personal. Mm. Um, och de har ju väldigt många visningsanställda. Det de skapas stora samordningsproblem. Mm. Och du får mycket mindre muskler och möjlighet att göra saker på brödskala tror jag. Mm. Ja man ser missar inte liksom riktigt fördelarna. Med... Ja alltså jag ser inte riktigt poängen med att privatisera alla dessa delar på det här sättet. Jag förstår inte vad det är man tror att man ska vinna på det. Mm. Förutom att det kostar en massa extra pengar då för skattepetalen. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite också om ekonomin. För det är många som beskriver att ekonomin har gjort helt halt. Vi har en liksom besöksindustri. Och man gör den, om man gör en liksom bred definition av besöksindustrin- och innefattar hotell, restaurang, liksom flyget. Allting som har att göra med att vi rör oss och besöker olika ställen. Så är den ju i princip... I helt avstannad um, delar av industrin som inte kan ställa om och göra det som vi behöver nu, den står delvis också still, jag såg att Volvo nu skulle börja ta tillbaka eller att produktionen i Europa kommer igång så smått um, är det en rimlig beskrivning av läget att ekonomin under några veckor gjorde helt halt, tycker du? Eh, nej men Anna Jag tror att det är svårt att bedöma det mm. Jag tror ingen vet riktigt mm. Exakt hur det såg ut för våra företag mm. Under de här veckorna mm. eh, När man pratar Med eh, Fackförbunden mm. Så säger de till exempel när det gäller restaurangnäringen Att eh, eh, Visst inne i Städerna kanske där många turister Går, där har det varit väldigt tomt mm. Men eftersom människor jobbar hemifrån mm. Så har de ju beställt Mm. liksom pizza från sin lokala pizzeria mm. och det har varit mycket så här, stöd i lokala eh, krog eller mm. restaurang mm. så jag tror att det är ganska svårt att bedöma mm. faktiskt för mm. någon som är lite utifrån mm. när det gäller industrin så är ju det också ett eh, tecken på att eh, man har ju helt enorma leverantörskedjor mm. Långt ner. Mm. Alltså bara Volvo har ju en eh, typ eh, bildel som produceras i norra Italien. Så mm. bara när de stängde ner där så kunde mm. ju inte de sätta ihop sin bil. Mm. Mm. Det är väldigt sårbara system. Liksom, Det är system. väldigt sårbara mm. system. Så jag tror också där behöver ju företagen själva fundera på om de ska ha så här sårbara system. Mm. Eller om man ska Titta på om det går att ta fram sådana här saker. Ta hem produktionen helt enkelt. Ja, mm. i, i Sverige mm. alltså kan man använda sig av 3 d pinters mm. eller eh, andra system för att ha lite kortare emellan. Mm. Det, det handlar ju också, det handlar ju mer om det. Alltså mm. att någon, om något stänger ner på andra sidan jorden kan ju det bara också lägga ner en hel mm. Ja men det är också, jag menar redan innan coronakrisen så var vi ju globalt på väg Eh, eller liksom mot en eh, lågkonjunktur i alla fall och det syns ju när det blir ja, man har sagt det här med handelskriget mellan USA och Kina det har varit liksom att även svensk exportindustri då är väldigt sårbar för just den sortens konflikter fast man inte själv deltar i den så att säga eh. Eh, Absolut, jag tror i Kina corona eh, nedstängningen av hela världen mm. Det var ju något som kanske ingen kunde förutspå. Nej, nej. Och Jätt. helt... Det som jag tycker är tydligast från den här, det här som har hänt är... Eh, hur sårbart allting är. Mm. Alltså våra system och att inget är juristat i sten. Mm. Jag tycker vi har haft en diskussion till exempel om budgetregelverken mm. ganska mycket. Mm. De går inte att ändra varför är Vänsterpartiet... Varför har de ställt sig bakom mm. de här regelverken mm. Jag tycker bara det här har ju visat att nu höjer man plötsligt budgettaket mm. med 350 miljarder eller vad det. Är. Mm. Det var inga problem mm. att göra det. Mm. Det beror på så mycket. Beror så mycket på liksom vad du skapar för tryck och mm. vad som händer i samhället. Mm. Det är ingenting som är, ingenting är omöjligt. nej. Nej, verkligen inte. Men jag tänker att vi skulle prata lite om det. För det ju, det, igår äh, debatterades ju vår äh, budgeten Och sen har det kommit liksom en massa tilläggsbudgetar till den. Och, och så som kommer att beslutas om allt eftersom. Ehm, och i den så är det ändå... liksom Ganz, det är väldigt mycket pengar till det som är företag. Och liksom man möjliggör väldigt mycket kapital för företagen. Um, och Lars Anland som är ekonomihistoriker. Va? tror jag Ekonomihistoriker Lars Anland Han menar ju i alla fall att, att regionerna som får... Um, um, uh, som driver sjukhusen nu får betydligt mindre. Bara några få procent av allt det som regeringen möjliggör för företagen. Um, och att det är liksom ett problem. Vad tycker du? Jag tycker det är absurt hur lite pengar som kommuner och landsting får. Eller kommuner och regioner. Mm. Som är kärnan i välfärden. Alltså vård, skola styrs ju av kommuner och regioner. Mm. De får... I år får de 20 miljarder Men sen är det typ 12 som är kvar efter det Om man jämför det med Alltså hundratals miljarder Nu säger de hundra miljarder mm. Men om de här systemen utnyttjas maximalt Så kan det bli mycket mer mm. Mm. av företagen Det är så lite i förhållande till det mm. Och jag kan inte för mitt liv förstå Varför vi inte förstora våran nu mm. när vi märker att det är för lite resurser på våra sjukhus mm. det, är också, det har väl också skett någon sån här förflyttning där man också vill skära ner på sjukhusen mm. och pressa ut pengar mer i så här i alla fall i Stockholmsregionen mm. där du och jag bor mm. där man försöker pressa ut dem mer på mot privata mottagningar mm. det har ju också gjort att där görs det massa stora vinster. Och sen mm. blir sjukhusen bara fattigare och fattigare. Mm. Fast det är de som borde ha... De som är sjuka ligger ju på mm. sjukhusen. Och de här privata mottagningarna. De tackar ju ofta nej. Mm. Och sådär. Till uh, patienter som de inte tycker är tillräckligt friska. Typ. Mm. Uh, så det är ju också typ något som jag tror kommer bli en diskussion kring. Men det är verkligen allvarligt. Alltså... Vi måste upp, höja, Vi behöver öka insatserna mm. i den offentliga sektorn. Mm. Det måste vara mer personal. På Men då säger Magdalena Andersson det här är den största historiska satsningen på välfärden som någonsin har gjort. Typ, i Jag tycker att det blir en sifferlek mm. alltså, som inte, man förstår inte som utomstående. Mm. Men det är ju så här att vi har gjort enorma nedskärningar. Mm. Dels i våra offentliga trygghetssystem mm. som vi märker nu att vi behöver. Mm. Jag får så mycket mejl och samtal kring varför karensdagen mm. som folk tar ut nu, vet när de är sjuka ändå, mm. att man får så lite pengar för det. Mm. Så, säger jag, så det är nu så fler, fler märker nu, mm. tror jag, mm. eh, förutom de som har råkat liksom ut för olycka på sin arbetsplats mm. och varit sjuka innan. Mm. Hur låga ersättningar vi har. Mm. Och Akerson till exempel. Det, det var ju tur att man höjde taken där. Mm. För där kommer ju folk märka då. Att mm. ja, men, absolut största majoriteten kommer ju inte få täcka upp för det inkomstbordfallet. Man mm. kommer ju inte ha råd att typ amortera mm. nästan. Uh, så att uh, det är, jag tycker att uh, uh, det är helt rätt den här kritiken- att pengarna riktat mot färdfärden är alldeles för små. Mm. Vi behöver verkligen öka vår trygghet. Mm. Alltså de här systemen är sårbara. Vi behöver fundera på vilka slags beredskapslager vi ska ha i framtiden. Mm. Det är inte bara... Jag tycker det har funnits en diskussion om försvaret mycket också. Mm. Hur ska vi rusta upp det militära försvaret? Mm. Men vi märker ju nu att... Uh... Beredskap handlar ju mycket mer också om att ha personal på mm. sjukhusen, personal i äldreomsorgen mm. som har trygga anställningar. Mm. Det är ju den viktigaste beredskapen. Mm. Alltså om vi blir sjuka. Mm. Det gäller ju för övrigt även i krig liksom. mm. Ja men precis Och man, man kan ju se ändå när man Lyckas bygga upp det här stora fältsjukhuset I Älvsjö typ. Det var ju så, så intressant att det byggs upp då Utan att en enda konsult betalas mm. Så dubblar man mm. såna IVA-platser mm. Alltså när det väl gäller Då, då ordnar vi detta mm. ganska bra mm. Tillsammans mm. Vi behöver koppla bort konsulter Och Uh, det här överbyggnaden mm. som vi betalar i en mm. massa pengar, mm. de behöver liksom kopplas bort från mm. välfärden mm. och uh, alla mellanchefer och den här liksom administrativa management lite mm. tror jag kommer behöva omskola sig till mm. sjukvård och uh, omsorgspersonal mm. um... Ja, om vi, om vi tittar lite på framtiden. Så spår ju Arbetsförmedlingen en, en arbetslöshet på omkring 10 procent. Eh, vi har en liksom, situation där eh, trygghetssystemen, precis som du sa, är urholkade. Eh, för både dig och mig kanske som precis har varit föräldralediga så... Tycker jag att det var smärtsamt tydligt Hur låg ersättningsvån är <laughs> Men då skulle du veta också Att föräldrapenningen är ju absolut högst Ja, jag vet där, har man ju verkligen, där tycker man ju verkligen att man har tagit i mm, mm. Ja, där har man verkligen varit givmild Och så känner man bara att Ja Det, det är svårt Ibland <laughs> Sjukersättningen Och även sjukpenningen mm. ligger så oerhört lågt. Mm. Mm. Ja men, och vilket Den levde jag ju på innan jag blev föräldraledig eftersom jag ja, hade sådana ja, otroliga mm. och det var ju det är ingenting mm. eller det är verkligen väldigt lite pengar um, Ja, men i alla fall sen finns det ju massvis med människor som man då också blir, man, man fortsätter liksom utförsäkra människor i den här krisen och man, alltså det känns ju också som att Även om allt gör halt så gör inte Försäkringskassan det. Eller man ska säga. Det finns väldigt många orosmoln tycker jag inför framtiden. Och det är svårt att hitta så här, var, är, var är hoppet någonstans. Det finns också de som pratar om att det nu finns ett momentum för vänsterpolitik och så vidare. Hur, hur ser du på det? Du tycker jag Uh, verkligen inte det finns. Nu kanske människor också liksom mer uh, har kommit i kontakt med den här otryggheten. Uh, det, det har ändå varit lätt under några år att få kanske att överleva på den här timmanställningen mm. och få nya jobb. Uh, och uh, Ja, jag tror att ett projekt som är större, som handlar om att vi behöver investera tillsammans i vår trygghet, att det är, nu märks det, vilka som också är viktiga, mm. tycker jag, i ekonomin. Mm. Om man ska vara helt ärlig. Mm. Alltså, det är jättefint att man skapar reklam eller bygger webbsidor eller vad det kan vara. Men det, kan, det är också sjukvårdspersonalen och omsorgspersonalen är på något sätt kärnan i att vi överlever här tillsammans mm. i vårt land. Mm. <laughs> alltså jag tror vad, och vi har fått en helt annan relation kanske till våra äldre släktingar. Mm. Hur känns det att inte kunna träffas? Mm. Nej, jag tycker att från en väldigt... Så här, etnicitetstung debatt mm. så hoppas jag att vi går in i en debatt som handlar om hur lika vi är som människor mm. och vad vi kan göra tillsammans mm. jag tycker det var när man skickade ut den här om det var från MSB man skickade ut den här när mm. krisen och, var det kriget kommer krisen och kriget kommer kriget och krisen mm. Det ska liksom vara och en bunkra konservburkar och sig. Och det kan man ju absolut tänka sig att folk ska göra. Mm. Men är det inte bättre om vi gör det tillsammans mm. uh, på något sätt? Alltså att vi skapar beredskapslager för alla. Mm. Alltså sånt var och en måste ta på sig det ansvaret helt och hållet. Mm. Och så kanske det. är den som har störst behov egentligen svårast för att göra det. Den som har en funktionsnedsättning mm. eller är äldre och så. Mm. Den insikten kanske fler ändå har fått mm. uh, nu när jag pratar med folk. Mm. Uh, och fler tror jag också faktiskt uh, märker, precis som du säger. Det är någonting absurt med att socialförsäkringsminister Arda ska gå ut och säga att nu ändrar vi reglerna. Därför att uh, personen har fått sin operation uppskjuten, mm. i vanliga fall, med de mm. vanliga reglerna. Då skulle man alltså blivit av. Mm. med sin sjukpanning mm. och man fick en uppskjuten operation. Mm. Och det är ju något som händer hela tiden. Det mm. sjuk. Eller hur? Och det är de reglerna vi har mm. i vanliga fall. Mm. Kanske kan fler ändå förstå nu varför det inte är rimligt mm. det som alliansregeringen gjorde 2008. Mm. Att man införde de här väldigt hårda reglerna för sjukpanningen. Det var inte för att folk fuskade utan det var för att anledningen till att folk är så arga var inte för att de förut hade fuskat sig till sin ersättning och inte mm. fick den längre utan det var för att man fick sin operation uppskjuten och då blir man av med sin inkomst mm. bara en sån sak mm. så att jag hoppas på Karönsdam måste bli bort mm. och sen vi, vi vill bli investerade i som människor mm. alltså välfärden behöver växa mm. om vi ska kännas värdefulla vill vi blir bli uppmärksammade av mm. välfärden, och skolan och sjukvården vi är väldigt glada över att ha en sån fantastisk bra sjukvård som vi har. Mm. Ska vi fortsätta ha det? Folk inte ska dö på sjukhuset Det de är... behövs Det behöver mer resurser till personalen. Mm. Inte bara till liksom, någon överbyggnad. Vad krävs det för att... Och, du pratade innan om att konsulterna borde bli vårdpersonal. Jag, jag tänker mig om vi har en arbetslöshet på 10%. Vad krävs det för insatser? Jag tänker Vänsterpartiet har varit ute och pratat om det här med arbetsförmedlingen till exempel. Eh, den kommer ju inte kunna hantera 10% arbetslöshet eftersom man numera jobbar Absolut efter liksom, att eh, piska långtidsarbetslösa. Eh, eh, så när man till och med eh, påbörjat ett projekt med lagen om valfrihet mm. som var så stor debatt förra hösten där vi skulle stoppa det. Nu har man ju till och med inlett en, en liten så här provomgång för att se hur det är. Därför att centerpartiet ligger på så mycket. Mm. Då tycker jag att man är så frånkopplad som mm. människa och som parti, som centerpartiet verkar mm. vara. Att mm. man ändå kör på det här mm. Att det går ändå att klämma ut något Och känna lite pengar på en stackars mm. Så det hoppas jag att det är så ett projekt Som läggs ner ganska snart mm. Sen så tror jag eh, Att för att Uthålla produktion Så behöver ju vi gå in och investera eh, genom, genom Tillsammans Genom statsbudgeten mm. Alltså kommer en lågkonjunktur Det är egentligen ett väldigt bra Tillfälle för staten att gå in och investera i bostadsbyggande. Mm. Alltså då upprätthåller man ju eh, liksom sysselsättningen i byggsektorn. Och byggsektorn vet man ju, varje nybyggnadsarbetare sysselsätter ju tre till i underleverantörer. Eh, och vi kan bygga 50-70 000 bostäder mm. per år. Mm. kan vi göra. Och infrastruktur som borde byggas är ju liksom enorm. Ja, verkligen. Om staten återtar barnunderhållet till exempel mm. då kan man ju dels kring trafikverket ta över eh, och ansvara lite mer för utbildningsinsatser där. Mm. För det är också en del av det här fragmentariserade heter det så, mm. privatiserade välfärden gör också att ingen ansvarar för liksom utbildning och så, så är det ju sjukvården också att de som kommer ut från högskolan, de har ju ingenstans att utbilda sig vidare därför de privata vill inte ta ansvar för det mm. så allt det där behöver man ju lite återta ansvaret för, för att kunna utbilda människor och låta dem jobba då för att renovera våra vår räls och bygga ut Kanske. Mm. Ännu mer alltså vill vi göra. Mm. Och sen är det ju många som pratar om grön återhämtning. Mm. Där man också kan ställa om. Nu. När vi vad, är men, läget. vad menar man med grön återhämtning? Man menar att nu när, när flygen. det kanske är mörken. läge att investera nu mm. i. Äh, ja, men precis. I den här och mm. äh, För att ge grön energi. Mm till till cement och liksom mm. ställa om mm. på ett sånt sätt som också genererar jobb och, och, mm. det kommer det ju definitivt mm. göra det kommer ju inte finnas någon utveckling om man inte investerar tror jag mm. i en grön utveckling för mm. det andra kommer ju att bli gammal och mm. Gammaldags. Eh, jag tänkte att vi ska prata om två saker till det första som jag tänkte vi skulle prata om är Du var inne på det innan att liksom debatten innan corona var väldigt etnifierad Och liksom handlade väldigt mycket om kriminalitet och vissa människors kriminalitet Ganska mer specifikt Och religion och slöjförbud och diverse Och nu kan vi se att den debatten blir ju helt frånkopplad liksom, den här situationen vi nu är i um, men om man då om man nu tänker sig att den, den våg av SD liksom, um, om, det finns ju de som har hävdat att, att SDs framgångar det beror på att vi, det var massa varsel efter 2008 och finanskrisen eh, och att liksom otryggheterna har ökat. Eh, det är det som SDs framgångar beror på. Eh, det finns en del som säger det. Till exempel i LO så, så hörs ju den liksom linjen ganska ofta. Eh, då borde ju SD verkligen försvinna nu. Eh, eller vad säger jag? Då borde, då borde ju liksom... Eh, då kan vi ju verkligen vara rädda för SD nu, om man säger i en, i en kris där vi kommer få 10% arbetslöshet eh, de liksom otrygga system som vi har eh, och så vidare. Vad tror, du om, vad tror du om SDs även om jag hatar verkligen att vi alltid förhåller oss till dem, men mm. de är ju liksom näst största parti och det går liksom inte att bortse ifrån hur att resonera kring hur hur, det kom, hur deras utveckling kommer bli efter, efter den här krisen. Mm. Nej, men jag håller med om att det beror väldigt mycket på vad vi gör. Alltså vi som Vänsterparti gör mm. och kanske regeringen. För att börja prata om vad det är att vara människa i ett gemensamt samhälle. Mm. Och varför ekonomiska klyftor är ett stort problem- Alltså den typen av debatt som vi gärna vill ha som mm. är det viktiga och som är det grundläggande. Mm. Eh, för jag håller helt med om att tappar man det, då är det ju jättestor risk i en stor ekonomisk lågkonjunktur. Att de här höger, eh, extrema tankegångarna kommer tillbaka. Mm. Eh, och där vi börjar igen liksom prata om den aggressiv etnicitets politik eller uh, diskussioner. Mm. Uh, KD har ju varit de som har försökt uh, etnifiera corona. De försöker hela tiden, mm. tiden ja. Slå sprit och prata om uh, etnicitet. Typ. Mm. Uh, vilket är väldigt olyckligt. Jag tror ändå att ganska många nu kan känna att uh, det där passar ju verkligen inte in. Det här är en världsomspännande pandemi. Mm. Och det berör... Uh, Uh, hela världen. Mm. Alltså det har inte spelat någon roll här nu. Mm. Uh, vilken... Uh, var, exakt på vilket sjukhus man föddes på mm. eller vad man heter eller vilken mm. hårfärg man har. Uh, utan mycket har ju tvärtom är ju många då som har inte kunnat jobba hemifrån till exempel. Mm. Utan måste ju köra bilen och jobba på sjukhus och på våra äldreboenden. Uh, de är ju hjältarna och de har ju tvärtom blivit mer utsatta av mm. den här sjukdomen fastän det var Alperna och Stockholmarna som tog hit den. Mm. Alltså, eh, så det passar ju verkligen inte in och där hoppas jag ju att många, det har aldrig passat in riktigt, mm. men eh, att många ändå ser igenom den här typen av eh, skitsnack tycker jag. Mm. Jag tycker det är obehagligt på det sätt också som de pratar om människor. Att folk inte förstår eller att det är något kulturellt som gör att man blir sjuk. Att mm. man typ vill bli sjuk. Mm. Alltså det är, näst, det är det jag känner att hoppa mm. fram. Mm. Och ingen vill bli sjuk. Mm. Mm. Utan folk tvingas typ städa hemma hos alp Ja, Just mm. det. Det uppfattar jag också att uh, rutstäderna mm. fortsätter att komma till... Uh, de stora villorna mm. i, utan att veta i Stockholms förorterna mm. ja, och där vet, vi, jag menar bara, där vet vi att i Danderyd till exempel är det ju väldigt många som är lite sjuka och där är det ju många som konsumerar sådana tjänster mm. uh, och det är ju väldigt tråkigt där skulle man ju behöva en kommunalare som satte ett skyddsstopp mm. Liksom. Mm. och det hoppas man ju med på mm. Uh, nej, men så det beror mycket på vad vi också gör. Mm. Där behöver vi mobilisera omkring vad tycker vi ska hända nu. Mm. nu när du vi inte, ser finns det inte risk att... för att man man verkar vända att man liksom försöker profitera på krisen eller liksom den sortens att man verkar lite mm, apart. Alltså det är ju ingen. Jag tycker inte det är en. Profitfråga mm. för någon Utan det här är ju verkligheten mm. Det är ju en verklighet att vi inte har Bedskapslager mm. Och att vi hade behövt respiratorer mm. Och eh, munskydd mm. Och skyddsmaterial mm. Så det är liksom ingen abstraktion Tycker jag mm. Det är ju på är beslut Nej vilka beslut vi fattar Har ju spelat roll för mm. vad vi har För kraft att Bekämpa ett coronavirus mm. Och där är det ett problem att vi inte har tillräckligt många intensivvårdsplatser. Mm. Det är därför vi ändå har tagit fram så många i all hast. Mm. Och det säger ju så mycket. Jag tycker det är ju så himla bra att så många ändå har slutit upp. Och till exempel gått in i sjukvården. Om man mm. har haft en sjukvårdsutbildning. Mm. Det visar ju ändå också att det finns väldigt många som har det. Men mm. inte jobbar i sjukvården. Mm. Och vad beror det på? Mm. mm. Uh... Så att jag tycker inte, det är inte ett spel, i alla fall inte för mig, jag tror mm. inte för några människor mm. alls. Det är ju på riktigt så mm. att är du ställd så får du ju inga sjuklön. Mm. Och då har du väldigt svårt att ta nej till jobb. Mm. Även fast du är snurig. Mm. Så det här... Mycket har ju spelat väldigt stor roll. Jag tycker ändå att det är väldigt bra, till exempel, att vi, jag vet inte så många andra länder som går in och i det här läget höjer a så mycket, mm. till exempel. Mm. Och öppnar upp a mm. så mycket som man har gjort. Mm. Det är väldigt bra mm. styrkebesked. Det visar ju också på att, om jag ska vara lite så här kritisera den här vänsterdebatten, att mm. Uh, vi ger ju för mycket cred till dem som skyller på budgetlagar och regler när det inte satsas. Alltså att, de har en, uh, att, de, att det är ett bra argument. Det, har, det handlar väldigt lite om den typen av sträck i sanden som mm. jag tycker att det är. Utan får du upp ett tryck på att vi behöver investera mycket så kommer det att hända. Liksom. Mm. Jo men och samtidigt som det man möts av då är ju Magdalena Andersson som, och hennes liksom enormt stora efterhandskonstruktion. Att vi har sparat i ladorna gör att vi kan satsa nu. Ja men om ni inte hade sparat så mycket i ladorna så hade, så hade jag sjukvården typ, inte varit i misär som den är nu. Jag blir typ livrädd när jag hör det. Ja. Att ha min välfärd då artificiellt sänkt jättekraftigt för mm. att jag ska kunna ge... 100 miljarder i månaden till typ olika storföretag nu. Mm. Det känns ju inte som en rolig berättelse. Det, nej. Alls. Man vill inte vara bidrag till äh. det. <laughs> Och det är inte så ekonomi fungerar. Mm. Utan när du spenderar pengar, då skapas det ju nya värden mm. som sänker statsskulden. Mm. Alltså BNP går ju upp då när du spenderar pengar och investerar i nya bostäder och i nya anväg och i typ skolorna. Mm. Så det är ju inte så det är. att Det är inte en hushållsekonomi det här. Mm. Mm. Alltså att du sparar och sen bättre spenderar. Mm. Va? Man tänker att Andersson borde ha bättre koll på det. Ja. Att det inte är en hushållsekonomi. Men det är därför jag tycker att det är fake och mm. att, hon inte, att, att den berättelsen också är tråkig. Mm. Alltså att jag har suttit och typ gett sämre skola mm. till mitt barn mm. i 15 år mm. för att vi nu ska spendera så mycket pengar. Mm. Uh, och jag menar det är ju bara att titta på Moderaterna och KD. De tycker 100 miljarder mm. per månad. Mm. Så får du upp ett politiskt tryck mm. så kan du ju spränga alla möjliga budgetregler. Mm. Uh, jag tror att vi ska fokusera mer på det. Mm. Mm. Mm. Um, om vi då tittar på din roll och vänsterpartiets roll eh, både nu i coronakrisen och efter, ni har ju varit eh, Ulla Andersson har varit ute mycket och pratat om liksom, det behövs mer det måste satsas mer på, på personalen och på välfärden och så. vad tror du, för du säger att liksom, SDs framgångar det kommer vara avgörande vad liksom, arbetarrörelsen och vänstern gör i, i, i stort vad, vad vad ska vara er roll då Efter corona Post-corona Är det ett nytt samhälle Det är faktiskt det mm. Jag känner att det är det. Mm. det är det är ett helt nytt samtal Många människor är mycket mer berörda Av något de trodde handlade om Andra människor Som inte var de själva Hänger du med på vad jag menar med det? Alltså nu har de märkt att om jag är sjuk så får jag väldigt låg ersättning. Mm. För att vi har sänkt skatterna så mycket så att sjuk ersätt sjukförsäkringssystemet är väldigt dåligt och har låga tak och ersättningsnivån är väldigt låg. Mm. Man har märkt kanske man har typ kom, märkt lite grann att jag kan bli av med jobbet. Mm. Det tror jag är ganska få människor sedan 90-talet upp. Typ. Inte få människor, men vi har haft ganska hög arbetslöshet. Men det har funnits ändå några som har trott. Jag är odödlig. Kanske den här känslan lite av otrygghet gör att eh, man kommer ihåg varför det behövs ett samhälle mm. som hänger ihop. Mm. Eh, där kommer ju vi vilja berätta om den här gemensamma visionen vi ändå vill ha tillsammans. Mm. Mm. Där vi är trygga. Där... Eh, det inte handlar om att välja det bästa företaget som ska utföra en äldreomsorgstjänst. Mm. tycker jag. Utan det är behoven som ska styra. Det finns resurser vi är viktiga som människor därför att investera samhället i oss. Mm. Och det är därför jag är värdefull som människa tror jag, att man, man vill känna. Man känner sig väldigt sviken tror jag. När man märker att det fanns ingen jag har ju ingen A-kassa mm. och så, och så mm. trodde man det finns för något annat system mm. nej det finns inte det mm. eh, så den där känslan av att eh, vi behöver bli investerade i oavsett vilket tror jag vi ska prata om mm. mer mm. vi ska prata om vilka som är de samhällsviktiga yrkena mm. och varför de behöver investeras i mm. också Mm. För att vi ska känna den här tryggheten i livet. Mm. Um, konsulterna, och. inte så mycket. Jag vill inte peka ut. <laughs> Helt mm. Men jag Men. kan ändå konstatera mm. att de här konsulterna som är i byggandet av Nya Karolinska, som mm. fick 700 000 i månaderna. Mm. Jag är inte säker på att de var värda de mm. skattepengarna. Mm. Det kan man väl ändå konstatera. Jag tycker att man kan De har inte diskutera det jobbet. i bikupor. Mm. Uh, jag är inte helt säker på att jag tycker så här, uh, Foundation Irene Svenonius AB mm. Mm. är bra system mm. för välfärdsbygge. Är du är ändå återhållsam här tycker jag. <laughs> <laughs> men... Nej, men liksom, min morsa är ju sjuksköterska. Mm. Uh, hon kan ju se själv på sin avdelning att uh, det behövs personal. Mm. De är ju kanske 50 plus allihop plus. Mm. Uh, så vi behöver bygga upp saker och ting underifrån tror jag. Mm. Och bygga beredskap i uh, i vården och skolan och i omsorgen. Mm. Alltså bredare tillsammans. Låter det som ett okej okay projekt? Det låter som ett... Vad tycker jag, du? Jag tycker, jag tycker personligen att det... Eh, det låter som ett helt rätt projekt men också ett svårt projekt att eh, nå ut med. Hur säger man så här du är värd att investeras i utan att man låter som att man kommer från liksom, ett riksdagsparti? <laughs> säger, Nej, men typ man ska inte säga det utan Nej. man ska göra det. Mm. Så det handlar inte Nej. om att berätta så mycket. Jag tror bara att vi som människor är så att vi blir väldigt besvikna mm. när vi märker att det var ingen som brydde sig om att jag blev sjuk och inte kan betala mm. mina räkningar mm. utan för att känna oss medlemmar mm. i något större. Mm. Så behöver vi bygga upp De här systemen Och mm. jag kan ändå se att fler Känner igen sig i det Efter mm. den här coronakatastrofen. Mm. Mm. Um, och så mm. Och arbetarrörelsen i stort om vi Alltså sossarna sitter ju fast i det, här, I det här samarbetet Om man vill vara snäll Så kan man säga det De sitter fast där um, Kommer ni fälla regeringen Om det behövs Uh, gud var kul om jag gav ett väldigt rakt Ja på det uh, Det kommer vi självklart <laughs> vi, har ju, vi har ju redan sagt att uh, Vi har vissa röda linjer mm. Som handlar om marknadshyror Och lagen om anställningsskydd mm. Jag kan inte se Att uh, regeringen går fram med det Efter mm. vad som har hänt den här våran mm. Det är för mig en um, Ofattbart oh, Skulle det vara mm. Om uh, Regeringen de facto fram med kraftigt höjda hyrorna. Mm. Men kan det inte hända att det kommer andra röda linjer då? Nu, alltså att vi är i ett helt nytt läge. Corona har satt oss liksom på pottkanten på en massa olika sätt. Finns det några andra? Liksom, det, det är, vi är ju långt bort ifrån liksom talmansrunderna nu. Var, ja, Finns det, det något? Vi, vi är i ett helt annat läge. Det kommer behövas mycket, mycket större offentliga investeringar för att vi inte ska få en helt enorm arvplacitet eller en lågkonjunktur som mm. gör människor väldigt så att, Absolut, jag tror att allt är rörligt och finns det inte tillräckligt, får vi inte tillräckligt mycket gehör hos regeringen. Mm. Så har ju vi andra att samarbeta mm. med riksdagen. Mm. Och de har ju inte majoritet i riksdagen. Mm. Nej det har ni ju visat tydligt att det går att, så, att göra så. Så det går ju att det. göra mycket annat. Mm. Uh, till exempel att öka investeringar i, i vården och skolan mm. och omsorgen. Mm. Det kan jag tänka mig att fler partier vill göra. Mm. Ja men det var ju det, var ju typ det som var talepunkten där. från... Från det, det var liksom regeringen har ge för lite pengar till kommuner och regioner det var Moderaternas liksom talepunkt plus vi vill ge ännu mer till till, till storföretagen typ det var det som de sa igår det... och det är, det, man måste ju inte välja det är ju det som också känns som att sossarna är fast i på något sätt, att det är antingen eller det är det ju inte kan ju ge till alla Uh, ja, de har de ju de har gjort, gett väldigt mycket till företagen nu, mm. tycker jag. Vilket uh, nästan lite för mycket till de företag som det går väldigt bra mm. för. Det mm. känns ju lite tråkigt mm. att vi hade samlat i ladorna då sänkt. Och i <laughs> försämrat vår skola, i mm. typ, försämrat hjälpen till mm. funktionsnedsatta mm. för att kunna ge ännu mer pengar till ICA och så. Mm. Det var ju lite synd. Mm. Uh, nej men... Uh, vi har ju mycket makt i Sveriges riksdag idag, mm. Därför att vi kan ju gå ihop med moderaterna i så fall kommer komma överens om en budget som är större mm. uh, till kommuner och regioner. Så jag har ju inga problem med det. Mm. Och där är det ju vi som kan avgöra vad vi ska, vad vi vill göra. Vill mm. vi ge 100 miljarder ännu mer till näringslivet mm. eller vill vi ge till. Och i det här läget så tror jag att fokus ändå absolut är på ekonomin, men det är ändå en sjukdom mm. som vi behöver hjälpa människor ur. Mm. Alltså så, så länge den här sjukdomen finns kvar mm. så kommer ju människor känna sig rädda och oroliga. Så jag tycker ändå att vi har väldigt snabbt gått in och diskuterat liksom, större ekonomiska problem. Mm. Men jag tror ändå sjukvården och omsorgen. Mm behöver ha lite mer fokus och ännu mer pengar så att mm. vi löser den här situationen. Det är ju så att mm. äldreomsorgen under väldigt lång tid är den sektor där det har varit allra störst nedskärningar. Mm. Så där har man gått på knäna väldigt mm. länge. Och jag skulle önska att det fanns en debatt nu som höjde grundnivån i äldreomsorgen. Mm. Det är ju därför Arbetsmiljöverket till exempel har ju Under tre års tid gjort, mm. har ju de gjort inspektioner i äldreomsorgen. Och där de konstaterat att nästan 90% mm. av arbetsplatserna i äldreomsorgen mm. började liksom underkända mm. och behövde åtgärder. Mm. Det är ju egentligen en absurd siffra. Mm. Det säger så mycket. Det, det, det håller ju på att gå in i förskolan nu också. Mm. Nu börjar förskolan få stora nedskärningar. Mm. Men det här är ju något som de som har jobbat i äldreomsorgen har känt av väldigt länge. länge. Mm. Jag jobbade ju i hemtjänsten vid millennieskiftet mm. ungefär. Eller några år efteråt. Mm. Jag kan ju se den stora skillnaden nu. Mm. När jag går ut i hemtjänsten nu. Och mm. det är dubbelt så många. Ibland tre gånger så många brukare, med. Mm. vårtagare per dag. Mm. Uh, det är en omöjlig situation. Och sen ska jag säga till alla de som i Stockholm då, att här är det ju ännu konstigare med mm. de här privata företagen men i övriga landet så är det ju inte riktigt så mm. tror jag, där är det fortfarande kommuner som mm. styr uh, då, då, jag tror många privata har ju inte ens en arbetsplats att gå till, mm. alltså ett lunchställe eller utan då är man ju bara har man ju sina flera kläder ungefär och går hem till de äldre nej men bara för att mm. tror jag peka ut också äldreomsorgen det kommunal också vara för har ju att... redan nu börjat alltså man har ju skjutit fram liksom avtalsförhandlingarna eh, från den här våren eller från det här året nästan känns det som och frågan är väl när de kommer att återupptas och om man kommer räkna dem retroaktivt och allt sånt där Ja, det kommer ju det kommer att också vara det. Liksom en kampfråga eller en fråga om förhandling i alla fall. Men, men det märks ju att kommunal försöker jobba upp det här trycket eh, som ju behövs för att eh, kommuner och ja, framförallt staten ska öppna... Liksom, Eh, skattkistan för att alltså man har, man har olika kampanjer och det, det märks att de får ett, liksom ett väldigt stort genomslag kring liksom, när de beskriver sina medlemmars vardag på ett liksom bara så här ser det ut i verkligheten, vi förtjänar bättre även efter liksom, den här krisen är över eh, så det känns ju som en sån de, de tar verkligen vara på eh, läget eh, och det känns hoppfullt tycker jag det säger ju så mycket om hur viktiga de här personerna är. Mm. Alltså de måste gå till de äldre. Mm. Det är också så här, hur ska vi göra då för att hindra smittspridningen? Och då märker man att man kan ju inte avstå från att gå hem till en gammal människa som behöver lagad mat. Mm. Uh, det är ju jätteviktigt mm. jag tror att anledningen ändå är på något sätt att den här äldre gruppen är på något sätt en röstsvagare grupp mm. alltså om man jämför med förskolan mm. med arga föräldrar mm. på något sätt. Mm. så är det ju mindre arga barn mm. till de här alltså, föräldrarna som har hemtjänst och bor på äldrevården mm. uh, så det är ju jag tycker det är ju Jättebra mm. att man nu höjer rösten lite mm. och pekar på. Det känns som en viktig liksom, solidaritetshandling att mm. liksom, på något sätt hjälpa kommunal med, med det trycket, med det som, det som måste liksom, sägas. Verkligen och nu är det ju ännu fler som behöver hjälp. Alltså, du 70 plussare och mm. bor hemma så mm. behöver du kanske hjälp med alla möjliga mm. saker. Mm. så egentligen skulle hemtjänsten behöva växa jättemycket mm. just nu avskaffa ut låt uh, växa. ja, avskaffa ut och se till att hemtjänsten får svälla lite mm. där det blir enklare att få de här bistånden mm. och priserna går ner mm. då skulle man kunna hjälpa många fler och hindra smittspridningen på det sättet mm. jag tycker vi runder av där det har varit ett nöje att samtala med dig Norsi och eh, min vän, jag, jag tänkte att om du vill så kan du få göra reklam för något. Hur ska det bli till exempel att fira första maj? Kan man göra det ja, med dig? Det kommer att ske på, via digitala verktyg. På Facebook tror jag. Mm. Kommer vi ha ett program. Kommer du ha är, tal? Det är lite hemligt, tror jag. Det är hemligt. Okay. Eller? Har du kommit till något program? Nej, det, jag har inte sett något. <laughs> Håll koll ja. mm. på första maj-programmet. Mm. Det kommer bli mycket spännande och roligt. Kul. Det kommer bli kanske större än vanligt. Ännu mm. fler. Mm. Vi brukar ju ha de största första, första maj-tågen. Mm. Uh, men nu kanske det blir ännu större. När man kan följa det till och med. När alla kan sociala med på sociala medier. och webben. Då kommer nästan alla kunna vara med. Mm. Både gamla och unga. Och alla däremellan. Eh, sen vill jag också. Eh, göra reklam för att gå med. I Vänsterpartiet. Mm. Kan man göra det? Ja, nu, är det dags. nu är det dags. Nu är det dags för ni. Att bli medlemmar. För efter det här. Corona. Fruktansvärda hemska grymma sjukdomar. Som har tagit så många liv. Så kommer vi behöva bygga. Ett samhälle som håller ihop. Ännu mer än vad det här nuvarande gör. Så då måste ni bli medlemmar. och glida. Well spoken. Eh, jag tänkte ta tillfället i akt och säga att eh, Flamman behöver massor av nya prenumeranter. Och det måste vi få innan den första juni. För att Oj, skynda, så skynda. Kom, ja, precis. Eh, och lagom till 1 maj så lanserar vi dessutom Flammans app. Som gör att du kommer kunna läsa Flamman i ett mycket mer behagligt eh, God, spännande. webbläge än tidigare. Så håll utkik efter det. Håll utkik efter en kraftigt rabatterad kampanj som kommer upp i förhoppningsvis nästa vecka. Eh, och säg till alla dina kompisar att de måste prenumerera på Flamman. Så, jag prenumererar på Flamman. Ja. Kan jag kan rekommendera det. Du kan rekommendera det. prenumerant. Ja. Mm. Bra. Då får vi helt enkelt tacka Noshi och önska alla en trevlig helg. Ha det gott, hej!